Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob i dhe i dërguari i Tij. Të nderuar vëllezër, Allahu i madhruar ka kërkuar prej muslimanit që gjithnjëherë të jetë aktiv dhe gjithnjëherë të jetë pozitiv. Aktiviteti dhe lëvizja e tij duhet të jetë e pandërprerë dhe kur një herë besimtari nuk ban çë përballë ndryshimeve për balë gjithë atyne gjanave të cilat të ndodhin për rëfti, këmë e pas një rol pasiv duke ndajt, duke shiku eventualisht si kurse bëjë një piesë jo e vogël e musliman ve sot duke u anku pra artin artin e ankesës ne muslimanët duhet ta flakim edhe ta përvetsojm artin dhe mjeshtrin e lëvizjes të aktivitetit pozitiv dhe të gjitha veprimeve tona cilat janë në shërbim të përmjërësimit të jetës dhe të gjendje so. Allah i madhruar në Kur'anin fam madhë në jep uldhëzimet e përgjithshme se si duhet të angazhohemi, si duhet të përmjërësohemi, si duhet të tregojmë gati shmëri, si duhet të marim iniciativë në njërë që gjendja jonë të ecë për para, në njërë që gjendja jonë të shkoj ka më e mira dhe më e mbara. Thotë Allahu i madhruar, inna Allahela ju ghejru ma bi kaumin, hatta ju ghejru ma bi enfusihim. Allahu i madhruar në asë një mënyrë, nuk do të ndëroj gjendjen e një populli, për deri sa atat mos filojnë të ndryshojnë vetë, që do në thotë se gjithë pak në qësitë që njerëzit eventualisht mund t'i kemë. Gjithë ankesat që eventualisht prap mund t'ja parashtrojnë Allahot fuqiplot, prap se prap janë t'pamjaftu e shme, për deri sa njeri u të mos filloj të lëviz vetë. Dhe gjithë se si na jemi të bindon, e dim dhe e pranojmë, se nuk jemi në gjendje na të ndryshojmë dhunja, nuk jemi në gjendje na të ndryshojmë madja asë gjendjen tonë, nuk jemi në gjendje me vetë forcat dhe mundësit tona, do më thonë të panvarun nga Allahot fuqiplot, as edhe levizin mad vogël të bojmë, as një frymëmarje të vetëme të bojmë me sukses. Mirë po, neve përpichemi e Allahu pastaj mundin tonë, kur aja është i sinqertë edhe kur aja është në drejtimin e duhon, Allahu atë mundë gjithë se si ka për ta kurorzu me sukses. Për këtë arsujë, Allahu thotë se do të ndryshoj gjendje në njerëzve për të mirë, vetëm atëherë kur ata filojnë, kur ata praktikisht dëshmojnë se vërtet kanë dëshirë së gjendja hyne të ndryshojë për të mirë. Por ndryshe, por ndryshe, nëse ka mungesë iniciative, nëse ka mungesë gatishmërie për më i bëjë gjona të mirë, atëherë duhet më e prit të kundërtën e asaj që njerëzit ndoshta e synojnë ose e dëshirojnë, edhe pse shërbeti nuk ja bën si duat. E kundërta e asaj është me me ngel e kundërta e sajo është që me ecë mrapa, e kundërta e sajo është që me të godit e keqja, ndërsa në të njëtin ajet, në atë që e citova e që mendoj se shumica e muslimanve shpesh e përsërisin këtë ajet, këtë gjysm të ajetit, inna Allahe la ju gajiru ma bi kalmin, hatta ju gajiru ma bi enfusihim, Allahu nuk e ndryshon gjendje në një populli, përderi sa ata të mos filojnë me e ndryshu vetë vetën, këtë gjys Shumica prej neve e dim, shumica prej neve e përsërisim, e kemi parasysh. Mir po çfar thot Allahu në vazdimin e ajetit? Wa idha arada Allahu biqawmin su'an fala muraddala wama lakum min dunihi min wal. Dhe kur Allahu dëshiron, ja dëshiron dikujt të keqën. Dhe kur Allahu ia ja dëshiron dikujt të keqën, atëherë nuk ka kush që mundet me e larguar të keqën. Nuk ka kush që mundet me penguar të keqën me u ndodh aty në njerëzve dërsa ju o njërez, thotë Allahun për fundim të ajetit, dërsa ju o njërez nuk keni kusht ju mbroj juve, përveç Allahut fuqiplot. Nuk ka kusht i cili mund të alargoj juve të keqen, nuk ka kusht i cili mund të asjel juve të mirat, përveç Allahut fuqiplot. Dhe në raport me këte, dojt plëtsu dy kërkesa. Kërkesa e partë, nërë u lazën, është që ne me Allahun të lidhemi ashtu si duhet, në relacion me Allahun të jemi ashtu si kurse, i takon Allahut edhe ashtu sikurse na bjen hise neve. Allahut i takon ashtu çysh asht, jo që na mundemi me e bë Allahun më zot, më të pushtetshëm, më të fuqishëm se sa asht. Nga se e dimë mirfilli se sikur të gjithë njerëzit të boheshin si njeriu më i mirë, Allahu nuk do të bëj më zot se asht. Nuk do të bëj më ma, më i pushtetshëm se asht. Por edhe sikur të gjithë njerëzit boheshin si njeriu më i keq, propu që nuk do t'ja pakësonte pushtetin Allahut fuqi plot. Ajo që i takon Allahut është e natyrshme. Për këtë arsye ne gjithmonë themi elhamdulilah. Lavdërimi i takon Allahut, ndërsa lavdërimi apo hamdi është ajo që Allahut i takon në mënyrë të natyrshme. Hala pa içel na sy, hala pa u vetdisu na mir, se çka kemi të mira për Allahut, hamdi i takon Allahut fuçi plot. Dhe ngritja, ndërtimi i këtij relacioni është shumë i rëndësishëm për neve. Ësht aja ose elifi i çdo lëvizje në drejtim të suksesit. Po njëkohësisht kjo e kërkon duke qenë se është është relacion dy kahash. Do thonë një drejtim e ka, poshtë lart mirë, por kahjet janë dy. Kahja Allahut është lart, kahja jon është poshtë, ne e xejm veten ton, edhe e kuptojm pozicionin ton, e pozicioni on, pozicioni jon është të çeni të Rabb, të Allahut. Rabb nuk ka fjalë e cila Shprej, manifeston, përullje, nënçmim, thyërje, ma shumë se fjallë a robë. Mirë po në raport me Allahun, nuk ka fjallë e cila e ngrit njëriun ma shumë se kja. Për çfar arsye? Për arsye se njëriu është i kryumë për me qenë a robë. Njëriu është i kryumë për me qenë a robë. Edhe nuk mundet egzistenca e ti me ujetë su mirë fili përvecë se duke qenë a robë. Ama ekziston vetëm një kanal, ekziston vetëm një frekuencë e yetcimit të kësaj robërie. Ajo është çka ka kohja poshtë nalt që njeriu më u bë robi i Allahut. Në momentin që bëhet robi i Allahut, ai do të jetë kriesa më krenare, kriesa më dinjitoze, kriesa më e nderuar dhe e privilegjuar në fytyrën e Tokës, kret ato të tjera që ka kriju Allahu, gjithë ato kriesa mëhashtore, madje edhe melaçët do të cilën rrëth njëriut, edhe do të vihen në shërbim të njëriut, do të bëhet njëriu e piqendra e egzistencës. Kur? Në momentin që bëhet robja Allahot. Po, nëse refuzon me qenë i këtil, nëse refuzon me qenë robja Allahot, atëherë në raport me Allahot do t'i ketë punët shumë keqë, ndërsa raport me të tjërët gjithë sesit dikuit komi i robru. Komi a gjithë dikush atë vexën, atë frekuencen, e cila mbetet e lirë në këtë r edhe ka më ushtruar ndikimin e vet ose ka me, ka më tentuar të ushtruaj zotësinë e vet mbi te. Ai mundot më çën njeri, mundot më çën shejtan, mundot më çën pasuni, mundot më çën eps, e çdo gjë që ndërhyn këtë frekuencë të njerëut, cilën Allahu e ka lënë natyrshme, veç për vete çdo gjë që ndërhyn këto e shkatron jetën e tij edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Pra, kushti i parë që jinka për më pas jeta jon sukses ndërron vllazën, për më pas për më shumë me jadal, më e përmirësuj jetën, më e përmirësuj veprimtarinë tonë, më e, ton, e përmirësuj gjendjen tonë, kushti i parë që unë kam e kuptuar këtë relacion, këtë raport me Allahun ashtu si duhet edhe me Ejjet-sut. Ndërsa kushti i dytë është iniciativa. Na lypim për Allahun të foçi plot. Lypim, o Allah, na jap këtë. O Allah, na e bën këtë. O Allah, na e largo këtë keqçe. Mirpo, gjithë këto kërkesa, Allahu i madhruar na ka mësuar ç'a ti bëjmë ose ti ti konfirmojm. Do thon lutje me zemër edhe me fjalë, konfirmim me vepra. Ti tregojmë na Allahut se kemi dëshirë me me, me u bë mirë me neve. Dëshirom me u shëru, largohu prej ambienteve ku ka smundje. Dëshirom me u ngrit moralisht, largohu prej ambienteve ku ka imoralitet. Dëshirom me u bë i ndershëm. Lërgohë prej aty ku nuk promovohet në dërshmëria, ik në advendin ku promovohen vlerat, dëshiron me ubo i ditur, mos rrë aty ku dominon i njëranca, shko aty ku promovohet dhia, e kështu merad. E pas taj thuj ozat më bënd të ditun, më shëro, më jeb bereqet, më jeb këto, më jeb këto. Po i marë do shemboj nga se kur anësht plote për plote shemboj që të regojnë se si duhet me qinë iniciativa një jetën e besimtarit. Filimisht të këptojmë pëndër unë vlazën se nuk mi afton nuk mi afton me shprejh keqardhje për ate që shohim e na pengon për ate që shohim e nuk na pëlqen me thonë ku ku sa keq është situata ku ku sa keq u botë që kje pun ku ku që shu u përhapën këto dukuri negative nuk mi afton vetëm kjo kjo është minimumi i minimumit ndoshta është afer zerës ndoshta edhe si kur të mos e pasojmë me vej pra konkrete kjo mund të mos më pas kurfar vlera. Allahu na i ka dhënë shembuj se si duhet të jetë iniciativa e besimtarit. E kemi ni shembullin e Meryemës, nanës së Isait alayhi salatu wa salam. I ka përmendur Allahu dy dy situata të kësaj gruaje të ndershme dhe fisnike. Njëra situat ka të bëjë me kohën kur ajo ishte izoluar, ishte mbyllur për të bërë ibadet Allahut fuçi plot dhe kujdestarin në bitë e kështë e marë përsi për zekiriaje a.s. Zekiriaje ishte, dhe me thonë, buri i motrës së mërjemas, respektivisht buri i tezës së isajt a.s. Dhe, Allahu e përmendë, thot kulle ma dhekale a.s. Zekiria zekiriaj me hrabe, wajgjeda indëha rizka, sahër hynë të zekiriaje me e kështë shiko punë të mërjemja, e shihëtë se ajo kështë rizk, Kishte idare, kishte ushqim me bëllëk. Kale ja mërjemu, ena leki hadha, u, u qudit, qudit e i zekirjaj edhe përste, oj mërjeme, kush po t'i siel këto t'mira? Kush po t'i bjen këto t'mira? Kale t'huëmina indillah. Ajo i tha, këto t'mira janë prej Allahut. Inna Allah i rzuku me i jesha u bi gajri e hisab. Allahu i jep rizke dhe furnizim kuj të doj pa logari dhe pa masë. Një gjendje e izolimit, një gjendje në cilën ajo i përkushtu i badete dhe shërbimit, ndaj Allahot fuqiplot, Allahu e fornizonte. Mirë po të shojmë një pamje tjetër të të njetit personaj, të mërjemas, a.s. Të shojmë se si ishte hali i saj, kur ajo doli dhe filoj të apërjetoj jetën, qysh e apërjetoj njëriju i rëndom, njëriju i zakonshëm. Ndo dhe ajo që andodhin njërë të mrekulueshme me te, kur Allahu e dërgoj me lekun i friju dhe si rrihejja sa fryme ajo mbeti shtatzan. Me rrijem ja mbeti shtatzan me Isa'in alayhisalam në mënyrë të mrekullueshme pa bab, pa e prekë njeri. Kështu duhet të, të besojmë ose të konsiderojmë na musliman. Vë erdhi koha e lindjes. U largu prej vendit ku ishte, nga sa e ndinte veten kë, çka kanë më thon njerëzit tash? Un kam mbet shtatzan po du me lind, e s'um ka prekë njeri, nuk jam e martuam, njerëzit kanë më fillu me fol. U largon në një vend Edhe e çuan rimbjet e lindjes në hijen e një palme. Një dru i hurmave, ata drujtë e hurmave quhen palma. Dhe ishte në këtë situatë 30 mirë, po Allahu Azza wa Xel i thirrë Meryemën, elev i tha, ti tani ke nevojë, ke nevojë për ushqim. Atë ushqim që më e marr, mirë po jep e pa kundin tan. I thot Allahu në surën Meryem Wohuzi ileyki bijitha in nakhlati tusaqita alayki rutaban janiyan. Shkundë pak trungun e palmës kanë mera prej snalti fryte të freskëta. Ajo e shkreta ishte në hallin e vet, ishte në një gjendje e cila është shumë e vështirë për femrën, megjithatë Allahu nuk e la. Ja boni me dije asaj. E nëpërmjet këtij rrëfimit që e ka bë Allahu të pavdekshëm në Kur'an, na e ka bë me dije edhe neve se edhe në situata të më tranda edhe në gjendjet në madhë fështira, muslimani në asë një mënyrë nuk ban me udorzu. Muslimani në asë një mënyrë nuk ban me hjek dorë prej aktivitetit. Aja aktivitet mundet me kon i vogël në raport me rethin, po është i madhë në raport me ty se është maksimumi i asaj qka mund është ti me bo. Maksimumi asaj qka mund ti me bo me rjemja ishte me eshkun pak trungun e palmës edhe përsa jo ishte absolutisht vepër e vogël. Mirë po Allah Azuzeli të regoj se diska dushme boti për me fitu. Dishka ti dush me, me u angazhu, dush me mërë iniciativë për me mujtë mja pa hajrin atyune të mirave cilat Allahu i ka përgjadit për robrit e vetë. Jo se ato Allahu t'i kushtojnë dhishka, jo se Allahu përfitan për i mundit ton, por Allahu ka dëshirë që ne t'edukohemi. Fundja aktiviteti, puna, angazhimi, iniciativa, është ajo e cila e dalon besimtarin për jo besimtarit, ose ma mirë me thonë besimtarin, Prej pretendentit, pretendent për me qenë besimtar janë munafikët, ata thoi nga besojmë, për nuk punojnë. Besimtarit thëtë unë besoj e dhe punanë, që kjo është dalimi? Pra shqyëse me thonë fjalë, e me deklaru deklarata, e me pretendu, është gjah e letë, mirë po Allahu e qmonë angajimin edhe e qmonë dëshmit e gjala. E njëta gjah, ose të njëtin shembul e hasim të gjala e Nona e Musait alayhi salatu wa salam. Shumë interesant te gra, te cilat janë tmëaja, janë me peshën historinë e njerëzimit, janë nona të burrave të mdhaj. Nona e Musait alayhi salatu wa salam e lindi foshnjën e vet, e lindi djalin e vet në një qytet në të cilën faraoni kërcnonte se komei komei mbyt kretat të fëmit të ben Israilve që lindin atko. Dhe ajo non e xhor sikur çdo non në mënyrë të natyrshme Frixoat, Pikloa tutet shumë për vlatin e vet. Dhe çka më bë? Allahu prap e mëson. Noran e Musaid, i thotë mos prit tash në mënyrë pasive derisa të vinë ata zulumtarë edhe me ta me ta pre fëmijën në fytyrë. Që çfarë msim mësi, shumë i madh. Mos prit, ka përgatitur një ark, mështjellë fëmijën, jep i xhimas parë, dhe të ushtejë let në ngopet edhe lshoja at ark në lum. Mamirlet e merr lumi, se sa më pritin në mënyrë pasive me ardha ata armiqë dhe me ta therrë djalin tan. Edhe subhanallahu. Ky aktivitet, kjo iniciativë e vogël për shumicën prej neve, ndoshta edhe për nonën e Musa i te alayhis sallatu wasallam ka qenë e pashpres. Për mua, sikur më thon njëri, po njëtësh, apo ma therrën ata në fyt apo e xujojnë në lum, njëtësh, un po mbetem pa fëmijë, mirë po jo. Allahu azza wa jall deshti sër pastaj ai lom ta çoj at fëmijë në derën e armikut. E armiku ta marrët kujdeset për te ai t'i kthehet nënës vetë edhe një herë. Kredkë ot ndëru vllazën e ka e ka një, një dëshmi, e ka një mësim që për neve do të më çojnë shumë më vështor. Edhe nd nuk duhet me harru. Edhe duhet çdo aktivitet jetës ton, çdo situat në të cilën xhindemi me u mundu me e krahasu me çë me çë të mësim. Ajo është Kur mos prit në mënyrë pasive me qyt çka po ndodh. Kur, his, mos ja lejo vetes. Ti je musliman, ti je robi i Allahut. Allahu të ka mësu ndryshe. Allahu të ka mësu mos më prit në mënyrë pasive, po më marr masa, më mar iniciativë, më bë angazhime aktive në çfarë drejtimi, veshni drejtim prapë, jo jo do si do. Se nganjëherë njerëzit bojn lëvizje edhe në ndikimin e panikas i koppa nika edhe nuk din çka bojn muslimani jo muslimani e din mirë çka dëm me bë. Edhe synimi i tij është vetë sjë, jo, me bë mirë, me përmirësu, mos me bë keq. Në asnjë mënyrë nuk bën muslimani, nuk bën muslimani me bë mirë. Për këtë arsye ka thon pejgamberi sallallahu alejhi wasallam se njeriu më i mirë është ai i cili i ja shohën hajrin njerzit dhe njëkohësisht janë të sigurt prej sherrit të tij do thoni dy dy komponente ai ka muslimani. E para, e para me koni dobishëm, e dyta mos me koni dëmshëm. Na po i përmendim me dy fjalë, por këto janë e njëjta gjë. Se njeriu kur nuk është i dëmshëm, do të mëçen i dobishëm. Në asnjë mënyrë nuk bën me i thon vetë të musliman e mëçen e mëçen e kundërta. Në rrugëllazën, nëse lexojmë Kur'anin prej fillimit deri në fund, kemi më e pa se Allahu na ka dhënë me 100 mësime lidhur me këtë se çështë do të më koni iniciativë ajo. Edhe Allah i madhruar du të me ditë edhe këto na mësme e haru, se gjithmonë prej neve, pretë edhe e qëmën, kur na e bojmë ato tonën, pjesën tjetër i alojmë Allahutë po që i plotë, për arsye se shumica e sukceseve nuk më varën prej neve, nuk më varën prej mundit tonë, jetën tonë nuk e kemi në ndorë, të fmive tonë nuk e kemi në ndorë, udhëzimin e tyne nuk e kemi në ndorë, Mirësejen shëndetin këtyj xhanat. Kur ço skemi dor, mirë po na i marrim masa at çka çka kemi mundësi me po, se çato çka kemi mundësi me po për çato kemi përgjegjësi. At pjesën tjetër, shkojm deri te kufinie te maksimumi i të mundshmes. Edhe atherë dorzohemi Allahu te i themi o Zotun që ka çmujta, un që ka çdita un sikash pa ta mundsi pjesën tjetër po ta lot hyseun e mos kam mundsi ndërsa ti je gjithmonshëm edhe je i plot fuçeshëm edhe vallallët nderu vllazën kur ne e bëjmë një gjatë tillë por vetëheresh ju kemi dorzuar Allahu të fuçi plot por edhe kemi tregu se po të kishim mundsi po të kishim mundsi do të bënim hala më shum sikur njeriu i cili kur koni iri edhe u koni shnohsh ofal ofal kom në plus një duhet më ufal ulun ose duhet më ufal shtrit Fytyja shtrohet çati njeriu çysh ja vlerëson Allahu namazin. Allahu ati njeriu ja vlerëson namazin çka falether kur u koni shnosh. Se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem fოთ kur cmuhet ndonjëni për Juve ose të udhton, Allahu ja merr veprat sikur i ka boku kur u kon te shtëpia dhe kur kon i shnosh. Pra Allahu prej neve kërkon gatishmëri, edhe kërkon maksimumin e asaj çan a mundum me bë. Mir po nuk kërkon Allah që na dalim prej lkurave tona, e as që kërkon Allahu i madhruar që na ta ndryshojmë kajën e lëvizjes tokës, ose diellit, ose natën, ose ditën, ose kështu me radh, mir po tregon që ne vërtet dallohemi prej atyre të cilët punojnë keç, ose të dallohemi dhe të distancohemi prej atyre të cilët nuk punojnë fare. Me çka do ta bëjmë një gjë të tillë? Me vepra, me iniciativë, me aktivitet. Inshallah Allahu i madhruar na udhzon gjithve në rrugën e tij, na emocion me i kuptuar drejt me e kuptu rolin tonë dhe obligimin tonë në raport me iniciativat pozitive, e pas taj na e mundësant që të bohem i vërtet, kontribuës për të mirën dhe penguës për të keqen, e ja them këtë që dëgjua dhe kërkoj fali për Allah për vete dhe për ju, ande dhe ju kërkojnë fali se Allah është falës dhe më shiruës. Elhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Shembujt janë të panumërt, si nga Kurani, ashtu edhe nga jeta e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Si rëdhaja e kësaj, edhe aplikimet, edhe aplikimet e atyre shembujve në jetën tonë gjithashtu janë të panumërt. Situatat në të cilat ne gjindemi, e kemi mundësi të sillemi si kërkon Allahu prej neve, të sillemi si na ka hië dhe si na takon neve si musliman, prapse prapë janë të panumërta, mirëpo do të më e kuptu secili prej neve rolin e vet në shoqëri. Më e kuptu më së pari E natyren e jetës, edhe natyren e shprovave të pakandë shmeve të cilat në njërtë natyreshme i, i imponon caktimi Allahot fuqiplot, se Allahot e ka kërdi zë dunionë kësi soj. Edhe kur hasim në situatat atila ku njerëzit qesin pengesa, dhe thënë, andej ka kime kaluti njerëzit qesin pengesa, qesin pengesa në besim, qesin pengesa në ibadet, qesin pengesa në shkollim, Çesim pengesa më parë ekonomik ose çfarë do të thotë? E tash ti si musliman dosh më u ndal, edhe me këqyr, çysh mundesh më i largu ato pengesa. Nëse mundesh më i largu ndansi, atëherë ajo është obligimi yt. Nëse nuk mundesh më i largu ndansi, atëherë do të më ipaksuo pasojat e aty në pengesave. Mir, po kurrë një herë nuk bën muslimani më u ndal, më u ul edhe më vajtu. Për çata kanë thonë gjithmonë edhe njerëzit tan se njerëzit sidomos gjeneratat e kaluara, pleqtan kan lon shumë urtësi fjalë që meriton të shkruan me ngjyrë ari po kur golumton njeriu pak mafell e vrense të gjitha ato urtësi janë rezultat i edukimit që kanë pas ata me Kur'an ata ata njerëz i ka edukuo edhe i ka gëlën Kur'ani apo Islami për çata janë kon pas shkollë po më uni fjalë janë kon fjalë që u atë të i kalojn fjalëve të shumë akademikëve sa Fjallë të plakut të pashkollum, pëse, se u konë besimtar, u konë i sinqert, u konë i pastr, u konë i ndershom, u konë i moralqëm, e ja ka mundësu Allaho që me sytë e balit me pa largë. Edhe kur ka folë, kur e ka dhonë një diagnozë, nuk ka pasë kushë që e kontestan ma atë. Edhe gjithë këto urëci që i kemi trashigun, ne, mesin e ty në cëndron edhe ajo se burit nuk i takon me vajtu. Burit nuk i takon me vajtu nuk i takon me vajtun çfarë do të thot kja kë do të thot se nuk bën burr me i thon vetes musliman me i thon vetes edhe me çndrup pasiv vetëm duke u anku neve ankohemi për gjithçka dhe fatkeqësisht në këto kohë të fundit për gjithçka kemi ankesa madje jo ankesa çfarë do mirë po cilin do të nis për neve thu ky i pasapo 7 trajnim me për me u b prokuror se çat shumë ankesa çat shumë akuza dim me po Mir, po gjithmonë do të më drejtuo pyetjen kahvetja. Nëse xhindemi në një situatë e cila nuk na pëlqen. Cili është kontributi im? Çka kam bë hu un që e kom prurë çet situatë kështoj? Ose çka s'kam bë hu un e u dashur më bë, për mos më konsthyë situatë kështoj. Shumë lehtë është më e kthy gishtin tjetër ka. Akuzo ato, akuzo ato, akuzo ato. Mir, po mështire, e njëkohësisht është burrnie e madhe. Megjithëse me, me drejt u gishtin e akuzës ka vetvetja. Edhe më thon çka është puna jëm. Sulejmani alayhis salam ka cin Sulejman, ka qen bur i madh, pejgamber edhe mbret. Edhe kur i ka mobilizuar ushtrinë vet, edhe kur i ka kshyr, kontrollu kon e ka aty, kon se ka aty çka ka thon, çka u puna jëm ç's po e shoh pupzën. S'ka thon çka u po puna e pupzës ku është, ka thon çka u puna jëm çu nuk po e shoh. Edhe pse e ka ditë se vet s'ka kur farfaj. Mir po me këto ka tregu korrektësi. Nat do të më thonë vllazë, çka ka puna jonë të gjithë këy fukarallak? Çka ka puna jonë të gjithë këy mbrapshti? Çka ka puna jonë të gjithë këy ymoralitet? Çka ka puna jonë gjithë të gjithë këto dukuri negative? Çka ka puna jonë të gjithë këto padrejti e kështu me radhë. Edhe nëse çdonjëri prej neve nalet seriozisht, edhe sinqerisht më me mendukse si soi, s'ka dyshim se kam i filluar me e gjithë një zgjidhje. S'po ku kimë thonë o Allah, unë kërkoj falje. O Allah, më fal por gjënoja të cilat unë i kam bë, edhe mes tërsh edhe ato gjënoja janë kon kontribut për këtë situatë. Mbas pak ç'të sh'tomun më e bë. Kemi po gjënohet ton, edhe për ato gjënoja Allahu e çon, e çon xezan, e çon atë çka njerzit e meritojnë. Na shtap pjesërisht, edhe sigurisht çpo, pjesërisht e çan se pjesën dërmuese Allahu e trajton me mëshirë. Mir po thuj, thuj një herë vllai ndërrum, thuj o Zot falëm për ato gjëna të cilën, të cilën unë e kam bë. E shkakoi sa i fëmijë të sot i kam jotë edukum çu është doat. Fëmijës po mngoj, djemt spo mfalën. Para se më trequ gishtin, më drejtu gishtin kata, drejto kavetja, thuo "O zot falni ato gjinoa çë mu kanë bë, çë mu kanë bë fëmia si soi çfarë janë. Ose falni ato gjinoa çë fëmijës po më permësoan ashtu çu është po kam çef un, ose ç'i lipi te o zoti e gjithësisë. Nëse filloj me këtë sinqeritet, më e trajtu veten ton, edhe më i trajtu. Më i trajtu problemet tona Atëher nuk kam dyshim se ky do të jetë fillimi i përmirësimeve. Edhe nuk do të ndalemi me kaç. Nuk do të ndalemi me vet kritika. Do të ndalemi, do të vazhdojmë pastaj në hapin e dytë me me e lyp, cili është obligimi i jëm. Cili është obligimi i jëm? Nëse rrugt ora janë të papastërta, a thuaj kë mund siun e ka të shkojnë në xhamie dhe ka ftene në pijxhamie, kanë i papastërtime e largu. Po sikur çdonjëri prej neve ta bën çështoj. Sigurisht që do të ishte një gjendje, një situatë shumë ma e mirë, një pastërti ma e madhe në të gjitha aspektet. Allahon e madhe e lusim me sinceritetin më të madhë që të nadhëroj u dhe zem, nadhëroj na ga të shmëri për të shërby të mirës edhe për të luftu të keqen, njëse Allahon ka mënë si të përgjigjet gjitha lutjeve dhe thirjeve tona.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 إنك في العالمين حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد سوء هو كيده على نحره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكي عند خير من زكاها أنت وليه ومولاها عباد الله إن الله أمر بالعدل والإحسان وان يئتاذ القربه وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله